Дівчата посиділи декілька хвилин і вийшли, ніким не затримувані. Філько приймав хворих. Єдиною особою, про яку спитала Катерина, був Суліман. «Ти чула?» «Не поцікавилась, як мається мама?» «А чи Суліман у нас буває? Як це тобі подобається?» Поведінка Катерини обурила славу. «То не випадково, не думай, але що то нас обходить?» Ми з тобою, Славоню, ще ніхто, а то вже пані докторова. Ольга взяла сестру під руку, ніжно притиснула її до себе, з любов'ю заглянувши їй у вічі. Олі дуже хотілося б, щоб Слава повернулась до властивого їй веселого, задерикуватого настрою, який їй, до речі, так до лиця. Думка, що раптом вдарила Олі до голови, вимагала союзника. Якщо слава буде в ударному настрої, то при можливій зустрічі з Бронком вона, Ольга, набереться відваги першою заговорити до нього. Ого, при такому союзникові зовсім не страшно. Знайдеться і спосіб, щоб не уразити власну гідність так званої «дівочої гордості». Могла б, наприклад, із сміхом сказати, «Пане Завадка, а моя сестра не вірить, що ми з вами знайомі?» Чи щось подібне. Біда лише, що Слава ніяк не дає себе розморозити. «Чого ти сьогодні така надута, Славуню?» «Сумно мені, сумно мені!» Подивилася я ще раз на Катерину. Не хотіла б я, щоб наша з Саверином сім'я виглядала так, як у безбородьків. Ти розумієш мене чи ні? Не хотіла б я такої атмосфери для нашого дому. А втім, чому я турбуюсь? Ми з Севером, напевно, і так не будемо мати спільного дому. Та що ти, Славоню, Север любить тебе, а це ж усе. Ні, не все. Я колись теж так думала, а тепер не маю ілюзій. Пам'ятаєш вірш у Асника – «Смутно мені, Боже!» Сумно мала господинько. Ольга пробувала роздмухати славу, а коли це їй остаточно не вдалося, не банувала, що не зустріла Бронка того дня. Однаково до розмови не дійшло б. Заглядівши здалека сестер Річинських, Бронко минув друкарню, Чим пізніше шеф дізнається про свою невдачу, тим краще буде для його нервів. І подався за Ольгою. Свідомо здавав собі справу з того, до якої межі Ольга Річинська небезпечна для нього. Доторкнувся і згорю дотла, як від електричного струму. Проте саме небезпека побуджувала в ньому передсмак неземної насолоди. На жаль, «Самого передсмаку стало не вистачати, хоч як суворо заборонив собі, а будеш протестувати, вилуплю перед зеркалом по морді, зустрічатись з білою панною». В ті дні вся його енергія. Весь час повинні належати організації техніки для газети. До того ж, існувала постійно діюча небезпека – «Сташка». Вирішив перечекати, поки Сташка не улаштує своїх сердечних справ. Не сумнівався, що при її темпераменті це не затягнеться надто довго. Сестри увійшли в двір. Захлопнулась хвіртка за ними. Ні, не хвіртка. Відчалив корабель, залишивши його одинокого на пустиннім березі. Увійшли в дім, канули в той інший світ, що віддаляв його від Ольги. Було багато дрібних, незначимих речей, що спричиняли йому докучливий, постійний біль. Хотів бачити, як увійшла в кімнату, як примружила від світла очі, рух, яким скинула шапочку. Хотів подивитись, як виглядає зимою без пальта, як сідає за стіл, як їсть, як розчісує коси на ніч, як лежить у нічній сорочці з ковдрою попахви. Е, що тут багато говорити? Хотів знати кожну найменшу дрібничку, що стосувалась його коханої. Згадався вірш такий нашівського поета. Дійсно, майже кожне місто має свого поета. Яким Бронко так захоплювався у період свого дозрівання. Всі думи мої і мислі бродять коло твого дому Заглядають в кожну шибку у віконечку малому Хочуть знати, хочуть чути, що ти робиш, моя мила Хочуть чути кожне слово, що його ти говорила Між мільйонами стежок віднайду твій слід, кохана Бо між ранами душі ти моя найважча рана Хотів поглузувати з приводу своєї сентиментальності, але не став, бо знав, що цим разом було б нещиро. А якщо лукавити вже з самим собою, що за кривда, що за несправедливість? Молочниця, наймичка, кравчиня, хто не захоче, може бачити її в хатній обстановці, лише не він. Бронко Завадка Забувши про наказ виключити з думок пану Річинську, Бронко піддався невеселим роздумам. Звідки він взяв, що Ольга симпатизує йому? Не прийняв він часом бажане задійсне. Представив собі на одну мить, які очі зроблять хлопці, коли дізнаються, що він кинув дівчину-робітницю задля дочки отця Річинського. Спробував поговорити з собою на розум. «Що ж, брате, які високі пориви не були б у тебе, який вогонь не спалював би тебе, все з часом минеться, утрамбується життям і остигне. Будь спокійний. В наш час люди скоріш пускають кулю в лоб з причини безробіття, ніж із-за нещасливого кохання. Залишишся і ти живим, брате, зав'яжеш нерви у вузлик, запечатаєш дурне серце, а на могилі своїх мрій поставиш хрестик і підуть дні за днями. Так, поза всяких сумнів, він жив би і без Ольги Річинської, але яке то життя? Поїздка по Станіславщині не принесла фінансових результатів, чого й можна було чекати. Зате послужила Бронкові добрим приводом для декількох партійних доручень. Між іншим, треба було Станіслава забрати матеріал для першого номера підпільної газети. Місце зустрічі було попередньо домовлено, час повідомлено зашифрованою телеграмою. Саме від товариша, який передав матеріал, Бронко дізнався, що поліція у воєводській місці Станіславі у повній бойовій готовності. Сам воєвода зажадав скласти список всіх підприємств, на яких можна сподіватись страйкарів. Головне – бояться так званих окупаційних страйків. Поліція має виготовити план усіх підприємств з зазначенням кількості кімнат чи взагалі приміщень, вікон, входів, запасних виходів. На поготові має бути певна кількість людей спеціальних військових частин, призначених для успокоєння населення на випадок страйків чи демонстрацій. Воєводство склало додаткові списки нелояльних громадян. Є таємні інструкції воєводства тримати у постійному стані транспортабельності деякі цінності міста – як художні картини великих майстрів, рідкісні книги, історичні документи, костюльне золото і тому подібне. З огляду на непевну ситуацію, у відкликані, плановані в цьому літі дитячі і молодіжні табори в Карпатах. Натомість зорганізували в цих місцевостях 25 табірних відділів студентства, по 25 чоловік в кожному, спеціальною місією, вивчати польсько-русинські відносини на місцях. На Тисменецькому вокзалі біля Станіслава Бронько зустрівся з селянином, що чекав на поїзд з добрим кондуктором, тобто таким, що не викидає з поїзда безбілетних пасажирів. Про штраф і мови не може бути. Отаких не причком, як він. Ви звідки? Селянин Дрібний чолов'яга з лукавою мордочкою мавпи хвилину придивлявся Бронкові сільською безпосередністю. Чи варто взагалі встрявати в розмову з Міщуком? Почухався за вухом, сплюнув, розтер подартим черевиком і посміхнувся не до речі. А вгадайте, хто я? Відгадати було більш ніж просто, але Бронко, аби зробити приємність людині, вдав, що задумується. Думайте, не думайте, все одно не вгадаєте. Невже ж, я вам кажу. Хто ж тоді ви? Я? Він звів гордо голову. Один з семи мільйонів. А українців немає сім мільйонів у Польщі. А що мені українці? Як то, а ви хіба не українець? Та той ніби й той казав, теж українець. А чого ніби? Бо в мене, прошу пана, є інша нація сте на польське? Спитав Бронко без переконання Бо ті, що зміняли метрику, як тоді говорилось Звичайно, мали з того матеріальну вигоду Чого не можна сказати про цього обдертюха? А ви гадаєте, що Польща така дурна Що всіх гуртом перетягає на свою віру? «Нема ще так добре, паночку?» «А яка ж тоді ваша нація?» «А ви, може, і собі хочете пристати до нас?» «Та буду бачити, чи варто?» «Та, може, вам і не варто. Я з тих семи мільйонів непотрібних у Польщі». «Як то непотрібних?» «Вдав неосвідомленого Бронко. Та таких, що їх ні місто, ні село не приймає». «А хто вам казав, що їх аж сім мільйонів?» «Ви що, хочете бадати мене?» – вже з деякою недовірою спитав дядько. «Гадаєте, що я настрашуся?» «Я так не думаю про вас». «А Бог вас знає, пане, що ви думаєте. А мені що? Думайте собі на здоров'я. Тепер скажу вам, є про що по нам думати. Ви питали мене, звідки я знаю, що акурат сім мільйонів є». «Є такі рахівники, що все пишуть, а другі такі поштарі, що все поміж людей розносять», – закліпало лукаво каре очко. «Не потрібні то не потрібні, але якось живете?» – провокував Бронко. «А як же ж? Дякуючи, ласці панські, якось поки що живемо. Роботу дає нам фонд праці». А що це таке за фонд праці? Я знаю, що люди скаржаться на безробіття, а тут якийсь фонд праці. Або не кожному там дають роботу. Ага, ось воно як. А кому дають роботу? Треба, паночку, насамперед безробітним бути, щоб дістати роботу з фонду праці. Правильно, вуйку, бо робітному не треба роботи. «Ед, говорите, бо не знаєте, як воно. Ви собі гадаєте, що тут так легко безробітним стати? Треба мати папери на тото. -то. А я вам кажу, що не один чоловік повісився б, заки виробив собі оті папери на безробітного. Що ви собі міркуєте? В наш час безробітний, то вже гей би посада. Лише на тій посаді не дають грошей, як ви собі гадаєте» а платять гнилою бульбою і вугіллям наполовину половину землею. А рахівники, про яких я згадував, обчислили, що якби ретельно платили нам за нашу роботу, то ще повинні нам по дві-три десятки до бульби і вугілля докладати. А воно таке виходить, чуйте, що держава одним боком ніби нам спомагає, а другим обдирає. А де ж вам дав роботу фонд праці? Справляємо шляхи. Ще рік тому були і шарварки. Є, коли й тепер є, але панам не терпиться мати в краю добрі дороги. Певно, пани люблять вигідно роз'їжджати собі. А хто його знає? Може роз'їжджати, а може прийдеться і втікати. Ви що гадаєте, що Польща може розпастися? А ви знаєте, прошу пана, що годно таке статись? Це таке вам ваші листоноші сказали? А якби й так, то що? То нічого, шустрі хлопці, видко з них Та певно, якесь ніяке до такого діла не бралося б Добре, пани повтікають, а як ви думаєте, хто буде тримати порядок в краю? Мусить якась влада бути? Певно, без порядку не можна «А хто той порядок тримав би, як ви гадаєте, як пани повтікали б?» «Про мене, хай би й сам чорт скочив на час з неба, аби не пілсутчики!» «А якби більшовики перейшли з бруч?» «То й що таке велике? Були бисьмо, бодай, в купі!» «Як ви сказали?» «Ей, пане, з вами не наговорився б, а діть поїзд курить, щось мені видиться, що в заднім вагоні буде добрий кондуктор. Чоловік, не чекаючи, аж поїзд зупиниться зовсім, вхопився за підніжку передостаннього вагона. А буржуазія потішає себе надією, що немає українського пролетаріату. Він є, прошупанства є, і то ще який. Розуміючи, що дядько хоче відділитись від принагідного співбесідника, бронко сів у перший вагон. Шеф, на диво чудо, не розсердився на Бронка, що той не привіз грошей. З дев'яти боржників тільки один, будучи на смертній постелі, віддав свій борг, якого, до речі, якраз вистачило, щоб покрити кошти по Бронка. А що вони казали? Людина щось говорить, прошу я тебе, коли не віддає борг. Той колишній голова що від імені товариства «Просвіта» підписав грошове зобов'язання. Видивився на мене, як на вар'ята. По-перше, їх «Просвіту» ще рік тому ліквідували, а до того він вже три роки не був там головою. Але це не найважливіше, він каже. Треба бути шуєю, щоб напередодні девальвації віддавати гроші. Чекай, бронек. чекай. Про яку девальвацію мова? А що приносить із собою кожна війна, як на девальвацію в першу чергу, пане шефе? Він ще сказав Я хоч би й хотів, то не знаю, якими грішми віддавати Радянськими карбованцями чи німецькими марками? Так і сказав Так і сказав, пане шефе Я знав, прошу тебе, що українці – підлий народ Але що аж так, то я не припускав Підний народ, для якого не варто було жити, як це я робив. Дотепер, як сам знаєш, Броник, жив я тільки для народу. А відтепер житиму, прошу я тебе, тільки для себе. Так вирішив твій шеф, Кость Філіпчук. А тому з цієї нагоди, Скоч, прошу тебе, гін und цурік на одній нозі. Ех, Броник, Броник, ти був колись моє третє око. Бійтесь, Бога, пане шефе. Права рука, хочу сказати. І я хотів би, прошу я тебе, шмаркачу, щоб вернулись між нами давні відносини. Як сам чуєш, грядуть страшні часи, Броник. Згадаєш слово свого шефа? Страшні часи насуваються. Як Для кого, пане шефе? Чекай, ну, як ти сказав? «Ніби якщо до чого, то ти собі ти, а я собі я. А ти знаєш, що це не чесно з твого боку. Ми ж, прошу тебе, незважаючи на деякі непорозуміння, завжди йшли, прошу тебе, разом, хоч і доводився тобі начальником. А у скрутну хвилину ти зрікся мене, ніби Іуда Христа. Пане шефе, ви мені сказали, на одній нозі, тому мене вже немає». Ти не чоловік, а гадина Гадина, яку я пригрів біля серця Чуєш? Крикнув Філіпчук до місця На якому мить тому стояв молодий Завадка Боронко Завадка Вважав за велику моральну кривду для себе Той факт, що не мав змоги Познайомитися з товаришем з ЦК Хлопчисько вбив собі в голову Що чоловік під кличкою «Зелений» Це, правдоподібно, вечір. Перший, на кого наткнувся завадка після своєї поїздки у Станіслав, був Юлько Скиба. Слухай, який зелений з себе. Можеш погратулювати мені. Я офіційний коректор волі покуття. Логічно? На сто процентів правдоподібно. Тюрма відчинила мені очі і вилікувала від комуністичної недуги. Боюся, що ще мій старий захоче перепроситись зо мною. Забавно, що? Устаткувався волоцюга, набрався розуму. Я, між іншим, Броник, дурне тоді плів про кутики господині. А як без такої рубрики грати у відкриту? Я, між іншим, схвально дивлюсь на таку максимум легальну газету. Та ж ти заперечував разом з Дувідом. «Ти ж говориш, що в твоїй макітрі не вміщується». «А може, то довід заперечував. А я вважаю, що така максимум легальна газета – це перш за все штаб». «А ти будеш начальником штабу?» «Ні, офіційним редактором буде старий завадка». «Щоб я зрадів від такої новини, не можу сказати». «Штаб, революційний штаб, серйозно. Думаю, що правильно ставлю питання». Від цей час партія повинна орієнтуватись у своїх теперішніх і потенціальних кадрах. Ти хочеш знати, хто революційно настроєна молодь? Тож слухай, Скипко, вся молодь за винятком куркульських та попівських синочків на селі і націоналістичних молодчиків по містах. А от і брешеш. Серед націоналістичних молодчиків є і чисті серцем хлопці – тільки нема кому їм очей відкрити. Зате ти Америку відкриваєш. А чому ти не працюєш з ними? Забавно. А звідки ти знаєш, що я не працюю? Скажу тобі, я навіть сидів якийсь час з одним з них, цікавий такий, не піддавався теоретичній пропаганді, прагнув усе на практиці перевірити. Називався Маркіян. Тобі чуєш, не здається, що це ім'я пахне ладаном? Може, по якійсь далекій асоціації, дурниці, я люблю точність. Тюрма привчає до великої точності. Щось ніби як монастир. Чи слиш, наприклад, скільки день має минут? Скільки місяць годин? Колосальні цифри виходять. А який він з себе? Хто? Я питаю тебе про зовнішність зеленого. А, зелений? Високий, вузьколиций, щуплий, попольський тонкогубий. Ти чого скривився? Невже ж вечір ані вузьколиций, ані тонкогубий, мабуть, і невисокий. Я подумав Бронко знайшов привід, аби відвести Юлькові думки від себе, що відносно малий процент українців-інтелігентів у комуністичному підпіллі, таких недовків як ми з тобою, я не числю. Невже ж поляки прогресивніші у цьому відношенні, прогресивніші за нас? Таких недоуків, як ми з тобою, я не числю. Не все ж поляки прогресивніші в цьому відношенні, прогресивніші за нас? Забавно, який ти скорий до висновків? Ти просто не знаєш, як стоять справи. Я сам знаю одного письменника. Галичанин. Збойків. Не вилазить з тюрми. Сидів я теж з одним доктором філософії з Тернопільщини. Комуніст-філософ. Здорово? Так. І тому я кажу, ми замало знаємося. Розумію, конспірація. Але в Біса треба знати свої морально-політичні ресурси, чи ні? «Бронек, ти знаєш, ти змужнів за цих сім років. Ти, напевно, вже ніколи не будеш у такій добрій чоловічій формі, як тепер. А ти знаєш, як у злодійському жаргоні називається тюремний одяг – дубова кора?» Бронко дивився на правильне, ультрапропорційне обличчя скиби і думав мимохідь, що у зрілому віці – не пасує чоловікові аж така регулярність рис. Либонь – справжня мужність жадає для себе і елемента диспропорції, як одного з проявів чоловічого бунтарства проти усталених канонів. Хоч би це були і канони красоти, зате Бронко міг би без великої напруги фантазії уявити собі Юлька чотирилітнім хлопчиком з золотистою гривкою, над подібними очима. В такому віці солодкава регулярність рис на своїм місці. Та ти скажи нарешті, який зелений з себе? В нього довгі пальці, гарні, мигдалевої форми нігті. Ти не уявляєш собі, як у тюрмі тужиться за красним? А взагалі, який він, який? Чого ти присікався? Яке значення може мати тут вигляд людини? Він інтелігент, вольове підборіддя, проникливий, я сказав би, може і холодний, але розумний-розумний погляд. А зрештою, це не найважливіше. Приїжджає людина і відслонює завісу, яка відгороджує наше від широкого світу. І що я бачу? Я питаюсь тебе, що я бачу? Треба бути з тим ідіотом, щоб самому раніше не побачити цього!» «Нашівська організація, яке щастя, просто-напросто карегітний виняток!» «Революція, кажу тобі, старі ідіоти, революція не йде, а біжить!» Броник, що лише не твориться на Білому світі?» «У відродженій Польщі уряд пацифікує польських селян, а розправи поліції з польським робітником у Кракові – Торуні, Познані, Красноставі, Капітально, Горендально По містах і селах Польщі відбуваються масові виступи солідарності робітників і селян В захист народної Іспанії Ідуть мітинги за негайну ліквідацію Берези Картуської За повну амністію для політв'язнів За повернення політичної еміграції в Польщу Бунт, майже революція у краю проти генеральської диктатури Народний фронт. Уряд страху забороняє з'їзди хліборобської молоді, розв'язує масові організації польських учителів, ліквідує театр сатири. Це вже зовсім забавно. А ще, почекай, а ще! Ти пригадуєш собі, з яким патріотичним запалом збирали польські діячі на льоб? Просто на вулицю не можна було показатись, щоб не прикололи тобі літачка. А тепер ти здаєш собі справу з того, що твориться. Польська авіація успокоює тих же патріотів. Народ стільки років боровсь в неволі за свою державу, а тепер, це просто неймовірно, одне слово, колосально забавно, піднімає бунт проти неї. «Скорий поїзд, чуєш, броник», Мечить у революцію, а ми, нашівці, сіли на дрезину і хочемо наздогнати його. Забавно. Експрес і дрезина. Ти хочеш тим сказати, що ти в тюрмі не читав газет? Був зовсім відірваний, ізольований від подій у революційному світі. Якщо ти це хочеш сказати, то я тобі не повірю. Тяжко розумному чоловікові говорити з ідіотом. «Гим, чи ти не розумієш, чи до біса не можеш розуміти?» «Чути, крізь вистукування, крізь мур, читати, на цигарковій бібулі – то одне. Сприймати безпосередньо від очевидця – то зовсім інша річ. Однаково, що пити правдиве мокко, чи його ерзац з цукрового буряка? Забавно, що ти, завадка, не розрізняєш цих речей». Я думав, що в тебе більше фусів розуму у голові. Дякую за комплімент. Довід не міг говорити про Зеленого, бо йому, у зв'язку з його приїздом у наше, так багато хотілося сказати про себе. «Ти пам'ятаєш, Бронику, ну що я тебе таке дурне питаю? Ми з тобою разом у Хайдер не ходили, так?» Та й бачу, заразився від скиби без перестанку молоти язиком. Навіть стиль у вас однаковий. Що значить заразився? Я вже сім років хворію на цю хворобу. А чому вона так вчепилася мене? Та тому ти чуєш, Броник, що відколи я себе пам'ятаю, від самого раннього дитинства сиділо мені в пам'яті. Довід помацав себе за голову. Одне слово – ша. «Ша – не слово, довід!» «Ай, мовчи! Для мене воно десять разів слово!» «Що значить «не слово»? Ви чуєте? Ша – не слово!» «Мені хочеться сміятись!» «Що сміятись? Мені хотілося б ревіти!» «Оте, ша! Мені відібрало дитинство, зламало життя, зіпсувало характер, ну і забрало те, чого всі хочуть!» «Всі на світі! Радість від життя!» А він бере і каже, що «ша» – не слово, та я таке чути не можу. Якщо я тебе вразив, то пробач, але й дотепер не знаю, про що тобі йдеться. Він не знає, що я хочу сказати. Та я тобі кажу, я хочу сказати про «ша». Та говори вже, але більш до ладу.